Telah sampai kepada kita berita Tentang wafatnya Asyik Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Wusabi Rahimahullahu ta'ala Ba'jal Isyak Barakallakikum malam ini Setelah beliau berobat Di Riyak, Beliau kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla Mungkin ada sunnah wal jama'ah akan bertanya Tentang sikap seorang sunni salafi Sunniya salafia Terhadap beliau rahimahullahu ta'ala Ulama kita telah memberikan jawapan kita dalam hal ini ditulis oleh As-Sa'id Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Tatkala beliau mencontoh kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hadirahullahu ta'ala memberitakan tentang wafatnya al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusari lalu kata al Syikh Fawaz bin Ali al-Madkhali saya bertanya kepada beliau al-Syikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali amil mautif sahih tentang sikap yang benar terhadap beliau rahimahullahu taala 21 bar memberikan jawaban hafizahullah hashimul musabi Salafiyun Waqad afda Ila maqaddam Rahimahullah As-Syeikh Al-Wusabi Salafi Dan telah berlalu Demawa apa yang dia Telah lakukan di dunia Maka adakun Wa ma'akhpa'atihi Alayna apa yang beliau telah lakukan dari kekeliruan dan kesalahan atas kita, faana musanihhu, maka saya memberikan maaf kepadanya. Wa asalulillah ayyakira lahuk dan saya meminta Allah kepada Allah Jalla wa Ala. Untuk mengampuninya Al-Syikh Fawaz bin Ali Al-Madhukali Hafizahullah Meminta izin untuk Menulisnya Ucapan beliau dan menyebarkannya Al-Syikh Muhammad Hafizahullah Mengatakan La mani amin dalik Tidak ada larangan untuk menyebarkan Ucapan beliau Baratullah Fikum Ma'asir al-Ikhwar Ini sesungguhnya sebuah pendidikan Buat kita ahlus sunnati wal jamaah Pendidikan yang besar Dari ulama rahimani wa rahimakumullah dan mungkin telah sampai kepada ikhwanya. Takdiruan dan kesalahan beliau rahimahullahu taala maka ulama kita juga mengingatkan agar pun masalah ilmiah al-manhajiyah yang keliru pada diri beliau fajubajjanuhi al-haqqu bi'azillatihi Kewajiban kita adalah menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Dan yang kedua, Kita ini Alhamdulillah bukan berjalan di atas manhaj hadjaziyah. Al-gula' Al-lazi la yatarakhamuna alaman khalafahum kita ini alhamdulillah kata al-Maqti ya, belum jelas apa yang dimaksud siapa yang dimaksud al-Maqti namun beliau menukilkan ucapan asy-Syaikh Fawaz yang mendengar dari Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali alhamdulillah kita ini bukan orang yang bermanhat-manhat haddadi yang tidak memiliki tarahhum Rahmat kepada siapa yang menelisi mereka Artinya apa yang diperlihatkan oleh Ulama'una barakallahu fikum Terhadap kekeliruan dan kesalahan itu Atau terhadap diri beliau Untuk kemudian menjawab Bahawa Mereka bukan memiliki Manhat seperti Manhat al-Haddadiyah yang ketiga yang kita bisa ambil bar pelatih kompelajaran inilah dia apa yang dilakukan oleh ulama puna bar pelatih kom ahlu wal jamaah merupakan manhaj salehil wafaq alabi la gulua wa tanafuqahih tidak ada sikap gulua tidak ada sikap berlebih-lebihan. Tidak ada sikap jatah, kasar. Tidak memberikan maaf. Dan juga tidak ada manhat tamjiah. Membiarkan kekeliruan dan kesalahan. Apalagi kalau memberikan pembelaan terhadap kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah Kata beliau, Allah Jalla wa'alam memberikan tawfiq kepada kita Untuk berjalan di atas manhajus salafil wasat Yang tidak ada gulu padanya Tidak ada sikap kasar padanya Jafak, keras Watamji' Dan tidak ada sikap tamayu' Baratullah Tikum Mengkaburkan kesalahan seolah-olah tidak salah Mengkaburkan Al-Haq seolah-olah salah Itu tanji namanya Kita tidak dididik oleh manhaj kita rahimani wa rahimakumullah Tentu ini sebagai nasihat Bagi orang-orang yang membela kekeliruan dan kesalahan Yang dilakukan oleh Ulama-ulama kita Baratullah Fiq Bagaimanapun tingkat ilmunya dan keilmuannya tingkat keulamaannya kalau memang salah maka harus dikatakan salah Baratulopi jangan sampai kita membela kesalahannya dengan mengangkat angkat individu orang yang salah itu adalah bukan manhaj ahlus sunnati wal jamaah terakhir yang perlu saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwati disinilah buah yang kita memetiknya dengan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barokatul ma'akabirikom keberkahan itu bersama orang-orang besar ulama di antara kalian kalau sekiranya kita tidak berjalan bersama akabir dan kita lepaskan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kita akan terjungkir balik di atas kesalahan dan kesilapan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an maka ketika Alim melakukan kekeliruan dan kesalahan Allah jalla wa ala masih memberikan kita hidayah untuk bersat berjalan bersama ulama ul kibar Allah jalla wa ala memberikan jalan keselamatan pada diri kita barakallahu fikum wallahi ya ikhwan banyak orang-orang yang dulu berjalan bersama kita bahkan di awal-awal terkenal pembela sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan karya syekh Rabi hafizahullah menjadikan karya syekh Muhammad bin Haji sebagai hujjah di hadapannya untuk menjelaskan kebatilan Surafijin baratallahu fikum sururijin. Namun sekarang, Mereka rahimahmi wa rahimahkumullah termakan. Bahkan, Baratallahu fikum, Tidak lagi memberikan kepercayaan yang penuh kepada alimnya. Walaupun mungkin pada ucapannya masih menukilkan, Bimbingan ucapan ulama kita, Yang kita sebutkan tadi, Mencikbarul ulama, Tetapi sikapnya adalah, tidak menunjukkan ketulusan dia Untuk kembali kepada ulama Peristiwa fitnah yang menimpa Dan ujian sekarang ini Yang terjadi Dan menimpa ulama-ulama yang ada di Yaman Ujian besar barakullah fikum Banyak yang berguguran Banyak barakullah fikum yang berguguran Dengan alasan dia kan adalah ulama Dengan alasan Dia juga ulama Dia mengerti Tidak semua ulama itu Menjadi rujukan di masa-masa fitnah Camkan baik-baik Ucapan ulama-ulama Tidak semua di masa fitnah itu turun Lalu semua ulama akan menjadi rujukan Allah Jalla wa'ala akan memilih Dan mengangkat Orang-orang di masa fitnah itu akan menjadi rujukan Bahkan ulama kita menjelaskan Betapa banyak orang-orang yang sudah tua umurnya min ulama Harus mengembalikan urusannya Kepada ulama yang masih berumur muda yang memang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala Untuk menjadi Barakallahu fikum Penyelamat Di masa-masa fitnah itu turun Jadi salah anda Kalau melirik dan berhujah Dia adalah ulama Dia adalah ulama Fa'lam fa ya akhir Di dalam ujian dan cobaan itu turun Tidak semua Barakallahu fikum Ulama itu bisa menjadi rujukan. Fitnahnya Abdul Hasan Al Makri di Yaman harus mengembalikannya kepada memang ahliya. Fitnah Yahya Al Hajuri di Yaman sekali lagi harus mengembalikannya kepada ahliya bantu Allah subhanahuwataala. Fitnah besar sekarang yang melanda di Yaman semestinya anda belajar dari sebelumnya harus mengembalikan baratullah hikm kepada ahlinya mungkin kita akan mengatakan Loh, ucapan ini bukankah tangkil sun sikap peremehan dan penelitian terhadap ulama La, sama sekali tidak baratullah hikm para ulama telah memberikan contoh rahimani wa rahimakumullah di saat fitnanya Hadzat Ibn Yusuf Al-Faqar. Allah Jalla wa'ala memunculkan lalimam Al-Hatanul Basri. Wahuwa imamun filpitani. Dia adalah imam di masa fitnah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hatanul Basri rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadinya fitnah Ibn As'ah yang melakukan pemberontakan terhadap Hajjah Ibn Yusuf tiga penggedik datang kepada Al-Hassanul Basri meminta fatwa bimbingan pembolehan untuk keluar melakukan pemberontakan kepada Hajjah Ibn Yusuf Al-Fakafi Al-Zhalim yang Zhalim tiga orang ini datang ke majlisnya Al-Hassanul Basri menyebutkan tentang kejahatan Hajjah Ibnu Yusuf membunuh orang yang berdarah dingin merampas hak harta-harta menghancurkan martabat wanita dan yang semisalnya kejahatan disebutkan dengarkan bimbingan Imam Fil Filani Al Hasan Al Basri rahimahullah taala Kata beliau Barqullahovikom, saya berpendapat jangan kalian keluar melakukan pemberontakan. Kembali memberikan alasan kekejaman kejahatan yang dilakukan oleh Haji ibnu Yusuf as faqabi Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, kalau ini merupakan hukuman dan azab dari Allah kepada kita hukuman Allah Jalla wa ala tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala maka hukuman Allah Jalla wa ala tidak bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Allahu Akbar. Kalian harus kembali kepada Allah. Kalian harus bertawab kepada Allah Jalla Subhanahu. Yang kedua. Kalau ini merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala dan cobaan. Tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali bersabar. Kalau ini... Merupakan cobaan dan ujian yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Tidak ada kewajiban bagi kalian. Kecuali untuk bersabar. Menerimakah tiga orang ini? Menerimakah tiga orang ini baratullah? Lepas. Keluar dengan sikap mengentengkan dan meremehkan. Bimbingan al Imam al Hasan al Basri, rahimahullah, ikut di dalam peperangan. Tidak ada yang tersisa dari ketiga orang tersebut, barakahullah. Imam al Hasan al Basri, Imamun kitani Tatkala Imamu Ahmad, rahimahullah, mendapatkan ujian tentang Keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Ijtimaat fuqahaul un Baghdad, ijtimaat fukaha Baghdad. Para ahli fatwa, ahli kisah, sekota Baghdad, semuanya berkumpul, berbincang dan sepakat untuk melakukan pemberontakan kepada Khalifah. Alasannya. Karena para ulama telah terbunuh Di tangannya Sepakat mereka Baratullah Alimamu Ahmad Rahimahullahu ta'ala Imamun Baratullah Lalu kemudian Mengatakan kepada mereka Saya berpendapat Agar kalian Jangan keluar melakukan pemberontakan kerana ini menyelisihhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mereka memberikan alasan Para ulama telah banyak yang terbunuh barakallahu fikum Apa jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah Terbunuhnya ulama-ulama itu adalah fitnatun khassah Fitnah yang bersifat khusus Agakpun bila pedang sang khalifah telah terhunus. Apabila pedang khalifah sudah terhunus. Akan menimbulkan fitnah tun'amah. Akan menimbulkan fitnah yang bersifat menyeluruh. Bukan cuma ulamaknya yang akan dibunuh. Tetapi orang yang tidak berdosa akan dibunuh. Apabila pedang sang khalifah telah terunus. Fahamlah mereka. Al-imam Ahmad memberikan bimbingan keselamatan kepada mereka. Ini dalil ulama kita. Tidak semua jadi rujukan di masa fitnah itu turun barat Allah fikum. Walhamdulillah. Allahu Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Dengan berjalannya kita bersama ahlinya. Di masa fitnah rahimani wa rahimakumullahu jam'an. Semoga Allah Jalla wa ala. Senang memberikan kita hal ini. Sampai kita bertemu dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Karena ujian dan cobaan. Tidak akan berakhir barakulah fikum. Selama kita hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jam'an. Sekali lagi. Inilah sikap yang selamat di dalam bermantaj berjalan bersama akabirul ulama menerima bimbingan mereka kita selamat barakallahu fikum rahimallahu semoga Allah subhanahu wa Syekh Muhammad al bin Abdul Wahab Al-Musabi dan sebelum wafatnya beliau menulis barakallahu fikum tentang bagaimanakah tarojibnya terhadap uh, pujiannya terhadap ulama-ulama yang ada di مملakah barakallahu fikum termasuk di dalamnya pujiannya terhadap Syekh Rabi'ah tillahullah taala maukit kita yang sahih kalau nanti anda mendengar berita itu seperti yang kita bacakan barakallahu fikum